Tudományos népdal Úgy van, tudományos népdal, és nem a népdal tudománya, holmi folklorisztikus kutatás, amiből éppen elegünk van. Szerény kísérletem célja lépésről lépésre kimutatni, hogy a népdalok kiveszőben lévő műfaját csak úgy lehetne megmenteni, ha a bennük rejlő gondolati tartalmat a fejlődő tudományok, különösen pedig a modern lélektan szolgálatába állítjuk, kimutatva, hogy eredetileg is burkolt megsejtéseit tartalmazzák a későbbi nagyszerű felfedezéseknek, így módon új jelentést kapnak, hogy úgy mondjam, válnak, nem kell se pruszlik, se árvalányhaj, hogy bármelyik úriember vagy úrihölgy énekelje őket, képzetvilágának megfelelő értelemben. E tágyról most készülő három kötetes tanulmányomból néhány igénytelen szemelvény, talán érthetővet teszi, mire gondolok. Ha valaki azt mondja, teszem föl, vet ki, vet ki a szívemet, tégy egy követ oda. Ez ma már egy elavult, érzelgős gondolat, amibe senki se hisz. De ha a szépen fejlődő sebésztudományra gondolunk, nyilvánvaló, hogy a szerző azokat a transplantációs kísérleteket sejtette meg, amiknek első lépése, teszem fel, a fogtömés volt, nagyon valószínű, hogy e fajta szívplombálás a közeljövőben lehetségessé válik. Vagy például. Hány csillagból áll a szemed Zsófikám? Ezt mai ifjú nem kérdezi hölgyétől, legfeljebb így. Hány dioptriás a szemed Zsófikám, ami tárgyilagosan és műveltebben hat? Ezen az alapon a lélekelemzés is kíván bizonyos változtatásokat. Ehelyett eresz alatt fészkel a fecske, sokkal időszerűbben hangzik, tudat alatt fészkel a kecske, vagyis a bujaság, az úgynevezett libidó jelképe, mely a Freudisták szerint alsó tudatunk küszöbe alatt fekszik. Ide tartozik még a kinek a pap, kinek a pap né? közmondás is, mint a modern lélekgyógyászat egyik alaptételének a szerelmi kettőségnek felismerése, Továbbá a szatisztikó-mazohisztikus jelleg hangsúlyozása esorokban. Megy a gőzös kanizsára, előlül a mazohista, ki a kéményt igazítja. A belgyógyászat körébe vág, röntgenezik a gyomromnak belsejét. Adnótám zsindejezik a kaszárnya tetejét. S a zene tudományokéba. Szeretnék május éjszakáján lelőni minden zongorát. És végre, hogy a matézisből is hozzak egy példát, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg, már megint otthon hagytam a számológépet, hely pedig, de számolnék.